Håller europeism med Adolf Hitler i alla avseenden? Nej, inte i alla avseenden. Det finns fyra eller fem stora frågor i vilka vi avviker från nationalsocialism. Den huvudsakliga skillnaden är att vi anser att nationalism, per se, var och är en splittrande faktor för vår europeiska mänsklighet. Vi förespråkar europeisk socialism istället för att omfamna alla de goda europeiska folken på jordglobens yta, snarare än pangermanism. Se kapitel 4, sida 290 av Naturens eviga religion Tyskland, Adolf Hitler och nationalsocialism.